Allah, Allah da je odvojeno, nego se uglavnom posmatra u sloku jednog praga koji kaže e, da urat u divinu nam duri ili e, da urat u divinu Nužda e, dozvoljava ono što je u normalnom polostima zabranjeno. Naš navrko lijeko kaže za akumjenja. E, vjerovatno da se da se ta izraziliš ljubino, da ta udriječica uh, u našem manu ustala opravo iz ovog ševjeckog pravila. Da vura uz konužda ili u nužnije ili u minuljnom stanu dozvoljeno je učiniti haram ili nešto što je monofani okološtno zabranje. E, mi ćemo dio po dio kako bi ovo pravila objasnili i kako bi objasnili e, uzvijete ili odrednice ima sve ovo pravilo primijenje. Prvo ćemo, dakle, krenuti definicije same delgure. Ona ima svoje jezičko, a ima i svoje terminoložno značenje. Jezičko značenje delgure je, dakle, u nekom e, gubalnom prijevu delgure je nužda ili pinuda, ili nešto što je neophodno, nešto što je krajno potrebno tako dalje. Ali u, u krljološkom smislu, odnosno u šerijackom ili šerijacko-pravnom smislu e, da uraje, da uraje dakle, stanje ili situacija u kojoj je čovjek e, zbog zaštite jedne od uvijek vrijednosti priluđen da uradi naše što je dakle, e, da čovjek dođe u situaciju gdje moja ljudna je, je jedna od pet vrijednosti, a to tih su vjera, život, razum, imetak i čas. Kada dođe u tako situaciju, da zbog očuvanja jedne od ovih vrijednosti bude prinuđen učku raditi nešto što hran, onda kaže emot, da se odnalazi u stanju da vure, ili stanju mužnosti. E, nije nešto što je oznameno ljudima da sami definičuju. Nego je želijet u pravilu koji ima svoje odredice, koji ima svoje uvjeti. I ne prepušta se svakom kojelijicu da on sam sve određuje što maje darura. Nego darura ima svijet preciznu uvjeti riječi. Dakle, to je stavljena situacija u kojoj čovjek zbog ugroženosti jedni od dvije univerzalne vrijednosti koji su u svim vjerama. I u Zagorima i prije, prije ovaj, e, Muhammeda s.a.v. kada je inuđen da za, zbog zaštite tih dvjetnosti počinje nešto što je zabrano. A vidjet ćemo na konkretnim primjerima šta se o tim odrazumio. Prije toga na e, nalizati neke kur'anstve dokaze, također dokaze sunnjata Allahog pustanika s.a.v. za otemenjenost ovog praga. U Kur'anu imamo, dakle, na nekoliko mjesta se spomeni uraduš, informu, u spomeni ljubiš kaj više v glagosku, formi, v pasidnu formi glagola i tvarve il tvarve, femenitturra minkum femenitturra minkum gajra vladin, vala radin, felat idhna ali. A ona je kujude priluđen, kada uvađe, uvađe, uvađe, uvađe, uvađe, uvađe, uvađe, uvađe, uvađe, uvađe, uvađe, uvađe, tim da on želi to uraditi i da ne prelazi granicu potrebnog, nema milijena. Također, kaže Allah Hršanu na drugo dnešnje, وَكَلْحَسَلَ لَكُمْ مَا حَتَنَ عَلَيْكُمْ إِلَّا أَن تُرِلْكُمْ إِلَيْكُمْ On vam je odjasnio, ono što vam je zabranio, osim kada prinuđeni budete, znači stanete uredni, se izdvare I ono se kratira posebno, i ono se smaka vadredno na posti. U normalnom postima nije dozvodno učiniti haram. Ali u da lure, u stanju prinude i mužde, dozvodno učiniti haramu. se za daruru kaže da je to vadredna situacija. I onda razumijemo da tu nije došlo do krišenja osnovnih principa, iako Možda, kada to posnagramo, zaključujemo da, da, da, ovaj, da, da dogazi dobro. Sukobljavamo tekstova u, u kojima se to između tekstova u kojima se to zabranije i tekstova u kojima je to dozvoljeno. Međutim, to nije sučeljavanje i nego oni tekstovi koji zabraniju se na normalnu situaciju, a tekstovi u kojima se pravi izuzetak odnositi se na materiju To se tiče i ukazali sume kao valok poslanika sa obalavnije sebe, ima ane u jednom podružajem na disu bilježi jedan događaj koji se dogodio uvega poslanika sa obalavnije od sebe, a to je da, je da, su, da su čovjek e, i njegova žena Našti e, izgubjenu delu, odbjeku delu, na išli su na nju i uzeli sebe. Poslije određeno vremena ta deba je uginula. Žena je prebožila njemu, prebojila čovjeku, da je zagroju i da je osuče i da narijedne njeno mjesto. A, međutim, on je sve to zaustavio dok ne upita poslaninu, sam zlalaka. Otišao je poslaninu, sam zlalaka pitao ga, a poslanin sa zlalaka je zlalaka je zlalaka pojažnjenja od njega da nije to jedino što imaju ili imaju nešto što je dozvodilo. On je rekao, ne ništa osim to, a malo Pa ono je poslani sa osebem dozvolio njemu i njegovu ženi da ljubo uradi. Da konzumiraju, dakle, da ovdje se radi o lešini. Jer ova djela je uginula, a nakon toga je on preklao i oslušio njegovicu. Što znači da se radi o lešini koju je Allah ne počanu zabrani. Ali u banalnoj situaciji, u situaciji, priljude je po poslani da je dozvolio ovog To što se tiče ikak do dokaza e, dokaza za utemeljenost ovoga pravila, a to je da je ući ono što je normalnim okolnostima zamraza. E, sada pradlazimo na, na taj e, važni dio, a to je e, pojaštjenje ovoga pravila i konkretne primije. Najbitnija odrednica e, ili uvjetim, da bi se ovo pravilo sprovodilo, jeste da darura, odnosno vrijednost koju želimo zaštiti, bude najnačajem stepenom od harama kojeg smo priluđeni uraditi. Dakle, da vrijednost koju želimo zaštiti, uvučanje, recimo život, ili mjero, bude najnačajem stepenom od harama kojeg smo priluđeni uraditi. I onda to na taj način ograničimo. A to je da dijelosti koje mi, ili, do, koje, koje mogu spomenuti, neku u dvije sferistepere. S obzirom da je među srednost sfera života razuma i mental i čast i tu i istapet. Ima moždisterpe, ima potvrdni stepen i ima upotpunjava i džisterpe, nešto što je što je ovaj čini što je upotpunjava kulturi. Tu Samo u ova dva zlučaja, ova dva, dva stepena, dozorljeno je počiniti haram. Dakle, kada je ugrožen prvi stepen te vrijednosti, ako je ružniji, kada se otrati bez te vrijednosti, ili kada ćemo kriješko drugi stepen, kada ćemo kriješko živjeti bez te vrijednosti, tada je dozorljeno počiniti haram. Nakon kretnim primjerima, bit će Dakle, dozorljeno je u ružni konzumirati ležim ili sinskog mesa. Zašto? Zato što je konzumiranje sinskog mesa ili lešine na manje štepenu od vrijednosti života. Zato kažemo prvi uvijek, je da vrijednost bude na rešim stepenu od zarama. Život je na rešim stepenu od konzumiranja sinskog mesa ili lešine. Također, dozvoljeno je u delvuri otkriti stigni dio tijela u Zašto? Zato što je život, odnosno zdravne, u žuvane zdrav, ono da osnovno, na većem stepenu od grijeha, od nivane stivnog meseca. I zato je u tom slučaju dozvoljeno dajte počiniti taj, počiniti to zabranje objeka. Također, u je dozvoljeno izgovoriti verbalno, izgovoriti riječi nevjesnoj ili zanijekati. Zašto? Zato što je taj izgovor, dakle, samo formalno. Forma. I on je nama nije štrpeno od čuvanja vrednosti ili zaštite vrednosti života. I čovjek koji je doslovno u toj situaciji izgledati riječi pod povjetom da njegovom srce ostane u imanu i da to svojim prezire, zato što je to na manjijem stepenu od, od vrijednosti života. Sada vam bila jasno što pod ovim uvjetom. Pod ovim uvjetom. Da dakle zaštićena vrijednost ili vrijednost koju želimo zaštiđiti u nužni, bude na većem stepenu od harama koje je koje smo priluženi učiniti. Još jedan primjer. Ženi je, ukoliko je njen život uvijekan ili njena časa uvijekan, je dosvodeno odpiti onoliko tijela koliko se od traži. Recimo da se traži od njega skine i nižanje. Ukoliko je bilo ugrožen njen život ili ugroženje je njenja Kaže joj se skini mahamo ili će biti silovan. U tom služaju, dakle, vrijednosti žave je na manjim štepenom vrijednosti života. I vidimo dakle, da se do ovih propisa dolazi samo onda kada je nužno. Znači, ili jedno, ili drugo. Desće se, ili ovo, ili drugo. Mi vam naomažimo s ovim primjerom jasno šta podrazumijemo oko time da, dakle, vrijednost koju želimo zaštiti, bude na većem štepenom od harama koji smo prijuđeni Drugi uvijek ili drugu vrstu hrane. Foskopajna ovo diktira da se za na potrebi ili dolumon učiti. Apostoprijet je da konzumiramo svinjsko meso ili aj, nego ona u takvoj situaciji, ali što se dovela u tu situaciju. I kako spašaje ali to nije da se može dogoditi. A kako je što je do da obzumirak ovaj, ili vešim ili svijsko mesom, zadržat se na potrebnoj uključini i dobroj uključini. Ne neće se najedrati, nego samo na utvori glata. Samo onoliko koliko moj potvrdi je utvori glata. Isto tako, ukoliko se od želje iliko mliješenja, da otvije stivno mjesto ili otvije dijelo, otvije samo onoliko koliko se otvije traženje, koliko je možno. Mimo toga je zavrana. A dokaz je spomenuta odglednica u AET-u, počnemo da transponujemo od ukaza za ovaj znak. Famen tour gaira ako bude priduzen, nejunit ne iz želji i da prelazić granice potrebu nema bih što znači da ako bih želio to i ako bih svoj srca potrohao i ako bih kršio potrebu, potrebu nam se granice dolovno ili potrebno bio bi to je je Druga odrednica je drugi uvjet e, sprovođenje ovoga pravda. Treći uvjet nije dozoveno u dužniku pretišiti od temeljnih islamskih principa, kao što je princip u radosti, i što je princip i života. Kao što je принцип zaštite муслиманских interesa i slično k tomu. Tako u nužnji nije dozvoljeno ubiti drugo opcije pod izgovorom, da čuvamo svoje život. U nužnji nije dozvoljeno počiniti glumbo. U nužnji nije dozvoljeno izdati opće muslimanske interese Dakle, u nužbi ovih interesi ostaju neupetni, nesmiju se uopće dovesti upetanje ovih interesi. Tako hoće, u nužbi nije, dozvoljeno, nije dozvoljeno od. odpetnično, dozvoljeno je samo islovanje atređenost, ne ih preobraćaju u neku svoji alternativa. Da se čovjek nalazi na mjestu. Ili da nema mogušnosti da sebe priliških dozor da alternativuju. Možda ima oko nebo u mjestu, možda, možda ima halal, ali nema sredstava za sebe bezprediti halal, a neće niko da mu daje halal. U tom slučaju je dozoreno da konzumiramo što je zažao. Ili se nalazi u mjestu gdje uopće nema nečega što je dozvoljeno, a prilužen je da jede, prilužen je da se rani u tom slučaju, e, u vrijeme boravlja, u tom mjestu, dozvoljavamo se. Dozvoljavamo se korištenje ovih ovačica. Dakle, da nema, četvrta je da nema ili da ne postoje dozvoljena alternativa ove. na ranu. Neče što je dozvoljeno e, u ovom slučaju. I, I u tom slučaju, ja se tako da se radi o preporuci, preporuci e, stručnih, sposobnih i povjernjenih osoba, kada je u pripraku činjenja nešega što je zavrljeno. A ne može se čovjek sam poporučiti nakon da vude, ako se radi o liječenju, trebamo preporuka stručni e, stručnih osoba, u ovom uključaju dokova. Ne kako sam uspio biti, ja sam u ovim a to su odrednice, uglavnom odrednice pod kojima se sprovozi ovo kar. Sada dolazimo do sljedećeg vinkanja, ništa manje tipu od, od ovoga prijekotlu, a to je šta sve može izrazati stanje da rure? Zbog čega sve čovjek može doći u da rure va, il corpo cosa grande, dice. Anche per chi è che va e li jeje, natera ne che sto è zabrano. Noi na consumiranje eh grandi, ma consulina izbra je očića, unoliko je che na simptomovi jeje, je li da da tu gran, da ka ovaj, ili eh situacije, dakle, Glad ili žeđ su ti koji mogu čovjeka dovesti u stanje da roli. Feren turveti imat nesatim begremu te džaniku nisbiti, ferim na blavu na formu za njih. Ali onaj ko u grijem je velike i glad i duge i prinuđen, ne želeći učiniti grijih ili ne zbog čovjek može doći u stanje da lori je bolest, ili dječi. liječenje. Liječenje tako je potreba, i čak je u svrbu liječenja, isto kao i za svrbu predvane, razumljeno čovjeku dati zekrat. Znači liječenje nije ništa manja potreba od, od i onome se liječi, E, a nema mogušati da se riječi, dozbiljno godati zekad. Radi se dakle o potrebi koja je slična, potrebi, potrebi za prehrano hranu e, i pičinu. Što dokazam da, da, da ovaj stanje bolesti ulazi u, u situacije u kojima je, u kojima je dozbiljno počiniti ono što je su uopće riječi o lagu za šarno, oka prsova da na rikotir, da je na turi rikotir, on vam je objažnjen, ono što vam on je zabranio sam da ga budete prinošni. Navratno, ovdje su primjere uh, ovaj, da u uvijek liječi otkivanje s njimnog mjesta bilo muškarca uh, pred ženom ili žene i pred ili žene i pred ženom ili muškarca pred muškarca, jer imaju uvijek s jednih pred drugim. Također, dozvoljeno je u uri poristiti e, lijek u normalnom polostu na Kao što je recimo lijek koji sadrži a u kuk sadrži alkohol. I učenjaci koji kažu da se e, reči poslanika s.a.v. da u alkoholu nikakvog lijeka, odnos na normalnu situaciju. Međutim, u stanju mužde, u stanju možda e, važi, važi jednog drugog pravila svoje, ovo pravila koje u stanju dužne, kako bi e, se sačuvao život majnke, pobaziti klo. Ako, ako ovaj, e, dođe u situaciju da će ostana egija ili koda u utrovima, u, u majšnjim utrobi, dovesti i dovesti u pitanje majnišnji život i budemo prinuđeni da, da ovaj, čuvamo jedno ili drugo, čuvat ćemo život i u tom slučaju je pobačaj to je. To je, dakle, e, krenje, e, gdje je darmura, gdje, gdje se sprovodi ovu prav, pravilu kutlu liječevi. Također je presređivanje od dana i drugi, drugi, druga slišna pitanja, pitanje ovaj, o e, autopsiji radi, radi probjere i uzređivanja uzroka e, zločina, jer osnovi e, tijelo mrtve osobe je svijeto i zaštićeno i nije dozvoljeno, nije tako dozvoljeno skrnaviti. Međutim kada se radi o potrebiji potrebi oni koji ostaju za njim kad potreba je veća tako da je u toj situaciji u zelenom da obučavaju kako bi se ustupilo, u tom u i kako bi se kako bi se, ovaj, inače ili kako bi se novi studenti ili budući doktori u učili kako će hoće da se potrebe živjeli to sve ne primiti eh, kako nječenje dolazi u stanje na njužni ili e, kada je zbog riječenja dozvoljeno počiniti zabranjom svanom. Trećna stvar koja, e, koja može uzruhovati stanje da umre je prisila. Dokaz ovo stanje je aj koji govori o izgovaranju riječi kufra a koji je objavljen u povodu slučaja Ana Rebni Asira kada je od njega tražno da mreža islamske svjetinje a isto tako da hvali mušliška družanstva pa je on to plaćući, jer je mislio da je počinio ovdje što je zabranjano, kao kajte sl. Sad obalma u srbom prekao, ako te ponovo budu e, na ono na što su te prisilili, ponovo to ubrali i objavljen je ovaj ajet. E, dakle, da onaj pol budu prisiljen na izgovaranje riječine tesla ili e, veličanje, veličanje e, neveličnih e, božanstva ili plaćenje islamskih svijetljenja da u toj situaciji to vrbamo, rozvojeno s njima da Allah zbogšano postavlja uvijek da on to u svojom srcu zaneglira i da on u svojom srcu ne bude njima zadovoljiti. Što se tiče prisilevnih, mi imamo dakle dvije vrste odgovornosti. Dakle, imamo onu pravnu imamo govornost kada Allah Kako se prediraju kosmici koji čovjek u prisilek ili učini, kako se kretiraju i sa ove pravne strane, a kako se kretiraju i sa strane odgovornosti pred vlavnom oblažanom na sunjetu. Što se tiče najprej ove, e, odgovornosti pred vlavnom oblažanom, postupke koje čovjek uprisili čini dijelimo cilosti. Što se tiče ove odgovornosti pred vlavnom oblažanom, tj. na sunjetu E, uh, postupke u prisili dijelimo u tri rase. Prva rase su postupci koji su u baba podvrđeni. Znači, Naci nema nikakve teorije. A to je kontinuiranje, karam, poduzimanje karam grani ili ovaj pičan, dakle u koliko nekog ura to prisili on se u podkunosti uslobažaju u govoru, što se na temu vidi na e druga to popularuri o sculptura lui stă în situație în aceste postei, postei va. Euh după ce am început parcă să construi, coe ie desgole murarii. Avem deconstruite desgole. Deci desgolele ie după prisele urati, avem nisul posta de desgole ca va prima lucru. Acum e euh zgovaranie riježanje, omalovažavanje su nam s tim svjetinja i odličanje eh, mušištvi, grožanstva, tako da. Dakle, tako i su dozvoljeni v utvoj situaciji, ali nisu time dozvoljeni. Dok je, op, u prvom slučaju, smo imali postupke koji, koji postaju dozvoljeni zbog trinu. I treća vrsta postupaka, kada je opinakim u ovom sporovalnom poločanu, koji nije u ovom slučaju ljudi su Što znači, ukoliko je čovjek koji prisivo kuradi, Bila dješnja kada vlada dješnja, kao što je ubistvo čovjeka, ubistvo pri sve kako se nama njegovog ranjava ili odsjecanje nekog, nekog od njegovih djelovat tijela, udaranje roličnjika. Dakle, ukoliko bi takav postupak uprisili, u radju čovjek je dješnja. što Allah je dješanju je uh, zabranio bezpravljivnija, također zabranio je uznibira ali vijednih, ali vijednica. A što se tiče pravima, odvodnosti, znači odvodnosti na ovom svijetu, također proštutke, koje čovjek radi u kristili deli mutrivnosti, za koje nema nikakve pravne okolnosti, znači postoje Osoba koja ih počini, e, neće, se pravno, neće se pravno sankcionisati kao što ona je onaj koji konzumira alkohol pod prisilom. Ta osoba neće se dakle sankcionisati kao što se inače sankcionisati u normalnom bolesti. I ukoliko budem prisiljet na razvod, od njega se zatraži razvod, njegov razvod će se smatriti nevažičim. Što podrazumijemo kada kažemo pravo navođenje? Mislio da se radi o da se radi ili konzumiranju konzumiranje čime što je zabranjeno. Druga vrsta su konstrukciji postupci u kojima zbog kojih čovjek pravo dovareći kod eh, djela što učinja. Dakle, nije sa činjenici složeno oko njegovo pravo navođenje. Da li su konkretni? U bi? Sve bio prisiljen da nekoga ubije. Kako bi bilo pravi stan? Da, da li se na njih provodi kisas odmazla? Ili bi od malo da je odgovornosti, a kisasu se kažnjava na londavac. Većina islami pravi kasman kad ona kupo pod, pod prisilom nekoga ubije. Da, je ovdje, da se on pravno, da se pravno e, sankcioniši i da se protiv njega vodi postupak kao i protiv onoga koji je to u normalnostima Što znači da u prisredi nije dozvoren, na to smo govorili, ubiti nekog. I ukoliko bi to uradio, Islas, odnosno, e, sankcija ili e, smrtna kazna se sprovojili i na nalogodavstvom, nad niko je izvršio, izvršio, izvršio, izvršio, to, izvršio to delo. Dok je počinila na kuma Reis da je da je u tom slučaju što bi postojanje nač ljubi i samosvoboda i da se svrtna kada izvršava takvu nad, nadogradu. Na medicine najstanovištu da da je da, da ima pravnu odgovornost. Drugi primjer, drugi dan. Ako bi bio prisilan da počini ruž sa ženom Također postim podjede u mišljenje, ovdje imamo, dakle, kola kola od ovih škola šatje i na neki je da se čovjek u tom slučaju oslobaža odgovornosti i da se uzima u prisila, dok Malikije i Ambelije smatraju da je on odgovoran, jer je, je, je strast našto na što se čovjek ne može nacjeriti. To je jak dakle, vidimo ovdje u življenju. Uglavnom, nije misli da preferiram neko mišljenje nego samo da znate da se od koga je gloga islamski pravnici uh, različite. I postoji hreća vreća postupaka, a to je, su u kojima se sankcioniše muško, ali se ne sankcioniše ženje. Žensko se u ovom kućaju slučaju prisilje ne stancioniše. Ukoliko e, neko, neko sa ženom počinje kod prisilom gluodu, žena se oslobađa po jednom vasem, više nisam slučenja Zato što vlađe da žanom u surinu uđu, e, femeju ukri vidne, kao im na vladu i kraji vidneva furu, Ako budu je prisilio, prisilio žene koje su idu u glasništvu, koji budu je prisilio na Allah će im nakon prisjeve Allah će prema njima biti e, oprostičenim i bit će bilostipenim. Što znači da je žena u tom slučaju odpođeno je dovoljno da mu štavstvo već kogoslo. To je uvijesmo treša stvar zbog koje želje koje dođe u stanje priludine. A to je pristva. Četvrta stvar, četvrta stvar zbog koje može doći u stanje priludine jeste samoodbrana. Samo odrana od na srtljica. Bilo, bilo da se radi o na srtlicu koji, koji, ovaj, e, koji se tretira i smaha šerijetskim obveznikom, ili da se radi o nečemu što radi o ovaj, na srtlicu koji nije šerijetski obveznik kao što je životinjen. Ili djete, djete ili luđan. Oni nisu šerijetski obveznici. Međutim, šta u slučaju da a, nasadno čovjeka čovjek iz samoodrane uvijek? Kaos to je u slučaju Sonija sa šerijet kim obveznik, status šerijet je obveznik, a pokušaj obuzanja pedeset na čovjeka, da li će lutu samo odbrani koliko ga ubije uzom na dali oni odbrana da je u od, istanje, stanje u kojem se čovjek poslavlja u borbu. Jer je Musalim sallallahu alejhi ve sellem pitao šta toliko neko duže da uzme pitao jedan čovjek, šta toliko neko duže ljud mi moj imena Rekao se ne zastršila dva ovom kaže, Allah poslati, ako to nebude koristno, bi on bude i da je upor. I bude, htjeti se vrti proti mne. Allah poslati, kako je to, Allah poslati, se vrti proti Kaže, Allah poslati, či šta toga ubije. Kaže, ako ga ubiješ, onda je on u vađi, a ako on tebe ubije, on nas Što znači da je u tvoj situaciji, u situaciji samozbranje, čovjek opravljan da uradi što ne način haram, da prolijedi, da prolijedi drp koja je situacije e, koje je zabranjeno progledan. I bivao zlovođen i ajeljetske i Isto tako kada bi nadjeli na srkljivac e, koji nije ajeljetski obveznik, kao što je životnik. I ovdje neće, neće nadogaditi štet vlazniku, vlazniku životniku. Ili da na njega nastavne luđak ili djete, I ovdje u samotvranih umije također neće odgovarati, neće o ispravljeni više odgovarati e, za, za to što je uradno. To su naprijed bile e, najbitnije, najbitnije stvari kada e, <gled> je situacija u kojoj najžovek, kojom će mi budu osvaljeno postupati po ovom pravilu, pravilu da uradi u dijelu, da nam Završimo naše izvaganje, ostavljamo prostora, pošto je tema malo i ovaj, kompleksnija i vjerovatno ima detara koje niste baš najbolje rezultati, ost ostavljamo ovaj prostor da, da ovaj, to razjasnimo i da, ukoliko imajte ni nekih konkretnih tikanja, da, da to popršamo u, u, u, u. E, ovaj slučaj koji su u Hradi Isu, koji ima Mahmeda, da je ovaj slučaj sa ovom delom, da su slušali su pa ne mogu nikako da je opovežen s ovom četljom, odrednicom koju su spomenuli, da ne postoji dozvojna alternativa. Pa nije. Ali recimo u tom slučaju, mislim ovako pretpostavljaka, toliko vas i bogati i mic, da recimo drugo, kad se nađem neke sam, nemam ništa drugo, kao recimo naši ludi srebrenice preko šume, pa su morali jesti. Ali ovdje imam komšinu koji je bogat, možem im recimo dati sad ako ja, a ja jedem ovamo već, baš to nije so ovako. Sma nisam obavljanje četek daraka je pitao i našu tiko cebične, mi je rekao, nema pretpostavim selo varo je najbolje poznavao sve te okolnosti. Mogao bih reći da je kod dozu alternativa po prostu. E je on zato da saona i koji takve prenosi i dostavlja on u Delaj u je dopustiti cio je fudalar što je zabranjen, a on dostavlja obije. Već u osnovnih zalobalo sebe nesigurno uze u oti sve okolost i sve što je moglo, što se moglo u tamoj situaciji. Tako da čovjek sve ne treba kao pitanje postaviti. Bitno je da su islanski činjanci iz toga ih ukri ovo praviti, u ovu, pravi, ovu odrednicu, a to je da nema dozvojne alternative. Što znači da se Hadis može može potoprijediti. Hadis, dakle, izuzeli ta oru ne, da ukoliko nema dozvojne alternative, ili ovaj Hadis se može povijezati s time, Ne može se to može e, ja da možemo da kaemo da su rade ja pretpostavljam da su da rajm ali kada postavni i on to postavlja upravitelji takvi u pravo rad koji bi sebi mogli uglavi nešto pretpostaviti stvoriti e ja mislim da bi oburno to se zato se postavljaju ti odrednici zato da bi se razumeli zato, zato postoje uvjeti da neko sve neko i kada se uvjeti pojašnjavaju i kako se pojašnjavaju praćiti da neko ne povao zlopat pijeti da neko ne vidi, da ne bi došlo dolo do po zlovu. A inače, kada, da nije tih bi svat kreirati i svat razmišljati, razumijevati, ajnete da nisi koji su u tobi objakani, mogo bi onako kako, kako nemoj ljegove strast, strast. Kao što ljudi radili. On se u svakice ne nalazi, udaruje. Ka, kaže, ja, eevo, digao sam, uzeo sam kredit. Čovješ ti kredit? Kaže im, pa, ova mi kuća mala, hoću veću kuću. Kaj to je uzmano, to je da gura. To nije da gura. Ili Božu da uspijem zato što sam podstanek. Da jednom više svoj status. To nije stanje da gura. To nije stanje nožnje. Stanje gude, ukoliko je živjekov život odbira i ukoliko je... Ukoliko je ukoliko teško živjeti, dakle, ukoliko će teško živjeti ako ne uradi hrv. Ali ne, dakle, može se živjeti pa u podstanek, ali nije to... Nije, nije, nije, nije ništa odbije vrijednosti u grobi ili ovom javom dostavljaju oči novi. To nije da rura, ti je ružba. Čak nije ni potreba. Nije nesetljeno potrebe. E upravo zbog kakvi ih pretpostavljati, da će ljudi, da ne bi ljudi sami sebi kreirali i pravili postali postavljali uvijete i ograničenja, to su razni slan, kožinajem se kogod uvodnosti kada bašni član. Tako da ne možem dođu zlopući već tih pravila i tih življenja. Na če ti postoje djevšana U kretni seste pojaviti, no si biđa, pa je prijetni od kao pa ono što ste nadali, pa naš doznanjica na van, da li što ono mu kaže, ne, ja ću biti u da je postaje, to u kontiži? Pa pazite, eh, skivanje i njavljanja, manje je isteperno silovanje od vukljeni žarci. Dakle, možemo govoriti o gremu, o eh, slagovog pa, pa obvinjstva traži da se određeš ili prikažu nejačku zradicu. A sad, šta o tebe traži? Dakle, koji stepen određa nam je određa? Kad smo ima taj duši stepen, kada potrebno imam, traži o tebe da ne znam obrjeći pravda. To je on veri, ali je na stepenu, ne znam, namazan, niti na stepenu šehada, da tebi šehada. Ako tebe traži da se određeš šehada, pa ti kaži, ne, ja se neđeš određu štoj drugi. Međutim, traži odglede ovo, nećeš u tom slučaju počinuti, jer je nekvita je, je života, muslima, znači svijetu, života, u islam, već ovo ne znam, e, promisanosti vraga. Dakle, zarazno šta se od tebe traži, koji iz se od tebe traži, oduska jedna na tebe. Nije isto tako da želost ime i džak, ili da traži svjeti silovan, ili da svjeti sveti jeran silovan. Jedno je kako odrušava čas da od Ako -hmm. so ovaj, <sustoten hockey> se radi o silovanje, neće nego postupiti i Mene, zapetam, bih bilo nešto ako bih ustrao, rekao ne. Ako ne bih, to ti upođila povolašiti se. što se od nje Da se praži koji se stepen odvacanja u vjeru Da se praži od nje odvacanja od vjeru u koliko? Da zaniče obradnašanje ovog poslanika i kaže, diy, ne, ja ostajem <sustoten> <s technique> To je da še mađe. Ali se od nje praži da skine marasnici ili će biti silovat. U tom slučaju je će izgiru tvaru prijeđer, jer Allah što će vam nezadovoliti da ono bude silovat. Manje manje je što u ovom slučaju da nas kine barak. Zasvakaš. Znači, zavisi što se od nje traže, koji stepen od ustajanja od ustajanja od pjeskih veski, propisa se traži. pravi. Pravi se od njega da konzumirao svijesko mjesto, U tom slučaju to je čak od nekih žinaka grešano to da ljudje je konzumirao, jer je život na većeg stepenu od od godinama iz svijskog misla koji do nije imao svoje volje. On je rekao da misao da će ona biti grešna, znači koja je situacija na kada kada je da njoj su svi tamo. Od svih suseda kaže reče istempelu, da malište od dalule. Da ja se ne da, da se malo apsolutrani s pitanjem Znači, idućem vam, ukoliko prikladni silovanje ono je, zato znači, ćeš prikladnila neša sljedeća, što je to da i ceži, i što je veliki gdje u odnosu da je naštveno pivanje na pivanje vlada vrši. Ja što je dovezana opravdu pisanju, poznat je, ovaj, Kako ja znam da sam neki i po cijelu je rekli ovaj, nešto kažem riječi kufra Odlično, radi se znači u pražnost od njih odlicana dvjeza A ne znam da je poslanik posudio njegov postupak, znači A. bio pitan njegov života Odlično, radi se o odlicanju od njeh Ali oni su cijeli djeckom da riječi kufra pa ja se znači da, da ukoliko njih uspustio je ovaj odlično je to neki su bili Nije će biti dješni ako njemu radi Ali ja govorim no. za, ove speci... za ove manje, za manje uh, stvari ko Ovdje se traži od njega da kaže riječ gufra, odbije i kdje bude ubijen, da odbije se radi o, e, ne znam, Šta? skidani, mahašvi, vrijani u radu. Neće da toga čovjek raz živati. Ukoliko bi to u radu bio uvješanje. Zašto? Zato što nije to ni intencija šarijata, nije to temel islama, a to, to se možemo kazati da spada u potpunjavajuće strpe islama. I neće zbog toga održavati život i dati Či islam je vjera, vjera, vjera koja, koja uzima odzir i babio iz njih i ljudih stvari. Na kraju pravi, zbog čega je dozvoljeno? Zbog čega je vijekno kuda to uradio? Zbog čega je Allah pričan je to dao na olašicu? Št. Iako što je riječ nevjesma. Zato što Allah žaša da žanom, dakle, kao tvorac i kao stvoritelj i kao onaj je objavio te propise, želi da čovjek ostane živ. Hoće da ostane živ smatra to već o koriste od njegovog olaj Od njegovog mistika. Kao što se srčeo svoj. Zdaj smo sam, naravim, ja sam. On su kaže, ako te obje, budu, mi im rekao, nemoj, nek te ubrim. Ali bi čovjek ustoji, to je njegovodno. U toj situaciji neće biti grešen. A čovjek kruzi sad na neku granicu i kažu, ne možemo ući ako ne platiš. Tiski, kao jedan. Da li, šta ćemo raditi? Misliš, na... u Njihkoj, na kanici... Znalazi na praca, evo, sjeriju, i oni kažu, nema krona za podle karnovi. da mi je, ali... Vedi, što se tiče dakle, ovaj, tih, tih, kajte kažu, ti, na, na ovaj, Imamo, imamo dvije stvari, koji se radi. I ono, kažemo, hajde, da te nepe, ne da li branjici I ljudi su jednostavno tako i nalikli gramisare na to i to se ga dovoljno i opće u Što je za granje? Šta imam da te granje? Lijepo duže, osim ako to pređem, on tentiran, ako će moja djeca izpažnati, ljudi koji su samim izpažnati, onda je odraz. Nijedno drža 4, 4, 5, 10 minuta sati, premen, ali imaš pravo da nema nije ništa našo, u tom slučaju se neće lako pribjegavati s tom bitu. Ala mi se radi, o majka dira, se radi, o padre, čovjek mora počuti. Vi nam štetić u stvari nije bola, da se od sada sa majkom, majka je duboknika, a to je da li je mini do dobrodonara koji su počujai Evo, ti sad hoćeš da polaziš, hoćeš da, da, da, da središ nešto što naše polagete, kao da je neka. Da su ne dati bez mida. u tom slučaju da ti kako bi se stvarno vlasto pravo s tim da tebe nije vidio Ovdje ono se piše kao mitom, a onome koji je potreban ne piše Za se kogu. Zato što je mitom, definicija mita je davanje sredstava kako bi se ostvarilo nešto na što ne polažeš pravo. A ti ovdje ne daješ sredstva da ostvarili nešto što nije tvoje problem, svoje je tvoje pravo. I ne samo graničamo, nego u, dakle, u ovim ne živim, u ukoliko ne možemo ostvariti svoje pravo, osim kako je Onda biva rešen onaj koji uzima to mjeto, njemu se to smatra mjetom, kao što je uzmušaju, ako uzmemo mišljenje da je prodaja psa, zabrana. Što je sad prečini svan, tu je pravno. Međutim, imamo potrebu za psu. Treba nam za lov, treba nam za čuvanje kuće, treba nam, treba za slijedca. I ne možemo da obizvijeti osim kupovinom. Dozvoljeno je tada dati tu vrijednosti, da bi se ta prodaja ne biše kao zabrana. Išliši. Dakle, imaju situacije gdje e, Onaj koji je primuđen, bivao slobođen u dovodnosti, onaj koji je iz ljudje strane nemije. Zato što on obaveze da mu to, da mu to vola bez Tako da radimo u tijem Ova Ola, ulogi čajena. Dakle, ima ono, da se daje, to se ne smije raditi. Jer, kako su i doktori, u bolnicama dajmo ti nam viditi. Na, na, na, na, na, ma kaže, daj, pa će on nešto rad. Ne mora da će nešto jerbe naše pomaže budimo u borbi protiv korupcije ako ho želimo sredio da živi da živi jedino su stvari u su kao da vidite da nećemo da pomogu. da neće da pomognu bolesniti da poreći da čitelj kad će se 10 je onda činimo radnje zbog dobrodošle živimo al da malo ljudi i tega da da pobjedite protiv da brži ovo da brži ono inače naše se mi smo sa učesnicima Allah Allah